Aquí lo que non teño, perdo anoite na compaña Cando aquí lo que non peño perdoano anoite na compaña De outros corpos que el day show lamentando a súa falta Ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Canta quien se pierde, so se pierde quien se extraña. Eso canta quien se pierde, eso se pierde quien se extraña. Corpo, no vos, bueno, ya tenemos casi casi a piques de empezar a segunda hora a siguiente co, mm, convidada. Sí. Bueno, convidada no correspondiente, ya no se corresponde, tal y nos ancares. Vamos a la. Vamos a ver qué qué nos conta ides os ancares porque tú bien no verán perder un poquito en verdad. Vale moi boas tardes, Fernanda eh, boas tardes, ben vida, moitas gracias por, por seguir contando contigo na, na, a túa colaboración e a túa participación para non ser de moita estima bueno y yo también a alegrome de que siga descontando conmigo oye que está deano como andáis por ahí está deano estudio no si sí, ya nos permiten estar aquí como co, co mascarilla con bebidas o menos pero pero, pero sí ya podemos estar nos beber de vez en cuando algo dauga sí y poder nos puedess comprobar y compartir conosco pues que, que estamos ahí no facebook porque nos emiten directamente por facebook en directo ah. a, ainda que, que bueno Bueno, pois pues, aí vamos. Eh, sí, bueno, pois pues, entonces con, con mellor pinta empreza esa sí. esta campaña en todos os sentidos, non? Sí. Eu penso ah. que por aquí tamén. Sí. Eh, eu estou bastante contenta porque ves que que as cousas van volvendo ao seu cauce. ¿eh? Hmm. Eh, que vamos a ir superando isto. De feito xa pois pues empezamos nos eh, Carrutas de bicicleta outra vez. Ajá. Mira, pois estaba eh, O pasado de eh, Hai quince días celebrouse en, Fonsegra, en Fonsagrada Unha ruta que lle chamamos Ruta dos Lobos de BTT, sí. Que elevaba a sétima edición Elevaba dúase, o sea Claro, xa estivo suspendida Por dúas veces, porque non eran Está enfocado ano, me parece A ver si por fin puidose celebrarse Con relativa normalidade Nos, no En pois que temos a marcha De San Froilán. Sí. Por, Non a, non a facemos, era teria que ser sido, bueno, o fin de semana pasado, por segundo ano consecutivo non organizamos, pero sí que xa nos xuntamos todos os do club a comer o pulpo e andar en bicicleta, o xa que, que había moito tempo, pois pues, eso, desde o inicio do COVID que non nos xuntábamos todos, e, e bueno, por aquí xa estamos... Eh regresando a normalidade. Pois alegrome moitísimo eh, bueno, felicitarte por porque eh ti tamen disfrutas dunha boa saúde e ao mesmo tempo pois eh, eso eh, por aí mm, estades libres de de contaminación. Quizás, bueno, pero penso que isto é supoño que agora se vai ir este, este É verdad que aquí sempre o levamos mellor que a vos, eu polo que polo que vexo, non? Uh -huh, eh? Pero Pero bueno, da maneira, porque é o que che digo, nós no? a nivel de, de andar en bicicleta e todo isto que se fi, o que se poido facer con moitas medidas, con moito bueno, con moitas precaucións con e entonces agora parece que vai, mira, íbamos contar, pois pues precisamente hoxe mm. empezou o campeonato de, do mundo de raiz de aventura. Que de orientación, sabes, hmm. estas carreiras de orientación que facíamos aquí, que fixemos en Bezarrea. Si, si, sí, sí, que ademais sí. eh, grandes, partic moitos participantes, eh, claro que si sí, sí, sí. bueno, pois pues ahora está tendo lugar o campeonato do mundo aquí en Galicia saliu Oxe de Monforte eh, pois pues van a ir por las catro provincias, por la, no, por tres provincias, eh, Ourense Lugo e A Coruña empezou Oxe en Monforte, son sete días completos de, de carreira Donde os participantes paran cando queren, é decir, como se non paran, paran a dormir como poden, co que levan, uh -huh. porque tenen que carreixar con todo, non teñen asistencia. Sabes uh -huh. pues que levar pues, todo, todas as cousas que necesitas para andar en bici, para subir no calle, para ir a pé eh, durante os sete días, a comida, bebida e, o sea, teñen que ser autónomos. Entonces esta é unha proba a campeonato do mundo que é das, das máis duras que, que existen hoxe a nivel competitivo e uh -huh. temos, bueno, de Lugo hai tres representantes, hai algúns máis de Galicia son en total 90 equipos aí temos uns compañeiros do Clube Fluvial tamén hai outros de que se chaman Bicicleta La Clásica e outro equipo Endurance, tres de Lugo e, uh -huh. bueno, para que vos fagades unha idea que ahora o día está bastante é de outono, non fai frío aquí pero... Estaba un pouco malo Así con nubes baixas e eh, chovendo non? Uh -huh. Pois oxe salían de Monforte E eh, teñen 120 kilómetros a pé Polo Courel Hacia Aurense uh -huh. uh -huh. Despois 80 en bici Logo 90 en kayak Carai. Logo 200 E todo estamos falando de monte eh, Nada de Ole. urbano Todos xe van hacia o Courel Que bueno, pobres, teñen que subir ali o pía a páxaro E co día que está oh, sí. A ver como elles vai Está <ríe> <ríe> pouco nublado, non? Si, sí, está nublado, tovemos bastante bon tempo Pero hoxe está, o sea, os ancares Ahora que estou aquí na casa non os veixo É uh -huh. decir, para que Cando non os veixo, é porque as nubes están baixas Veixo en sí. Ramán de Cervantes E un pouquinho máis Pero sí. xa que son os picos dos ancares Pois pues están sí. non medio de unha nube o, sea que, o cabrera estará igual E sí, <risas> sí, sí. bueno, pois pues eso que, Oye, decirvos eso Que si alguén se anima a seguir Este campeonato que en Galicia pois que na, na, na página Track de Reis, sí. eh, bueno, en inglés, iso que os poño, pois pinchas aí e podes seguir a posición dos, dos equipos eh, en carreira durante os sete días. Cando paran a dormir ou a descansar, pois é que está quieto o dorsal, se si está o número quieto, mm. é que están durmindo. <risas> <risas> Pero pouco durmen, é? Eh. Ah, claro, si é tanta a, a claro. tamén, lógicamente é eh, importante. Sí, sí, sí. Moi ben, moi ben. Se dormes non chegas. E mira, por pues claro. tanto, pouco deixando o deporte, decirvos que é iso que se está recuperando, pois pues, eh, a normalidade en todo, non? É que para o próximo fin de semana eh vanse a celebrar en na Vía de Suarna as xornadas de arqueoloxía. Ah, si. Sí. Que aí tendes un grande arqueólogo ou, por lo menos, un aficionado bastante grande para poder participar en eso non? Eh, Refires que supoño que o colectivo Patrimonio dos Angares eso que es, están sí. instalados en Becerrea con Xabé, Xabier, Xabier Mouris, non? Xabier, Xabier Mouris, Mouris sí. Pois pues este, este colectivo, que fai unha labor importantísima Agora vos digo, non só... So, eu a verdade que tive unha ocasión de estar estes días con Xavier, uh -huh. porque nos estivo votando unha máu. Bueno, aquí é un traballo que estivemos facendo tres profes do Instituto. Uh -huh. E a verdade que impresionante, non só so a labor que fan de, de buscar restos uh -huh. Uh -huh. e catalogar, senón tamén de divulgalos e dar a coñecer a a xente, non? Entón, vese por exemplo que estas xornadas de arqueoloxía que van facer en A Bia de Suarna, vedes o que o, o programa, eu estaba revisando, non? Uh -huh. E van a falar pues, falará Xavier Moure, a cargo do Coletivo Patrimonio Bancares Ancares, vanos dedicar aos castelos medievais da comarca. Uh -huh. este ano pois pues, as xornadas son sobre eso vai falar Pejerto Saavedra sobre a casa de Altavira uh -huh. que non sei se Armando coñece ou non sei sí. moi ben si, sí, si sí. sí. Eh, entón, bueno Despois vai falar to, Toño Núñez sí. Sobre o castelo de Navia de Suarna Tamén, tamén sí uh -huh. Despois hai unha comida e o que é máis importante Pa min, pareceme, non? A forma de, de logo á tarde que, que van a facer unha saída Para visitar todos o que son um, A Navia medieval, non? Ahé Unhas catro e media, pois pues, despois de comer Salen a visitar o castelo E outros uh -huh. lugares da pobra Pois para ver eso E despós, eh, pola tarde, van rematar Cunha, cunha obra de teatro uh -huh. Que ah, se, se chama Con Conxalla, xallas Arrachar Moi ben, moi ben Que, que ben, non? Que empezou outra vez eh, Pois o que é Eso, actividade cultural tamén Si sí. E bueno eh, Vos comentaba, eu de, decías de Xabiar Moure Si, si, sí, si sí, Que bueno, escríbonos porque aquí contré, xa vos lo contarei cando estivemos preparando un artigo, tres profes do Instituto sobre a Vía Romana de Zanobi uh -huh. que nos, pues, eso intentando reivindicar que pasa por, por Cervantes, por Pontes de Gatín, sí. porque hai, hai xente que a metía por, por un burlo que se creou, unha falsa crença, que iba pola Nacional Sexta, non? Sí. Entón, si. Bueno, e eh, pois pues, Moure acompañounos a ver restos que teñen localizados en na zona, romanos sí. e a verdade que é unha pasada teñen catalogado un resto de calzada no Comeal que é o paso mesmo non uh -huh. está xa reconocido bueno, con catálogo, un carné de identidade como del resto arqueolóxico pola xunta iso é unha prova de que por ali pasaba a vía romana uh -huh. e despois nas inmediacións debón nos tamén haber unha, un campamento que lle chaman Cortiña dos Mouros e tamén co seu carné de identidade Logo toparon, excavaron restos de edificación e cerámica romana tamén entre pontes de Gatín y Achá. Uh -huh. Bueno, poderíamos estar aquí falando que queramos no, das cousas que buscan e que, que atopan, pues, uh -huh. saben buscar, e como despós pues, as, as catalogan e como as comunican, non? Sí. Como as comunican? No? Sí. Uh -huh. como comunican? Porque non é unha que non presentaron a nadie en Becerrea. Uh -huh. O ano o colectivo Patrimonio Mancares con Xoan uh -huh. aquí Xavier Moure, Pilar Carpentes e José Ángel Fernández de la Valdería, que de aquí da vila, pois pues presentaron un libro que se titula Pedras con lenda. Aí uh -huh. recollen aquí o que son as penas que as foron preguntando e recopilando, non vos digo quantas son, eh? porcentos. Me no parece que falaban de máis de quinientas Eh, penas con, con mi historia e recolheron, foron preguntando polos veciños non? E, uh -huh. polo pues, miro, explícache ao que a... a mira, por exemplo, teño aquí, pues, eu que sei, teño, estaba mirando pena furada, bueno, pois pues, hai un montón de penas furadas, non? Uh -huh. Por exemplo, que temos aquí na parroquia de Fontarón en Bezarrea uh -huh. teñen unha fotografía preciosa que eu mira que ando por aí e nunca nunca en este sitio cedo, con un furado na pedra, que é un sitio que quero ir visitar aquí uh -huh. en Jorquinha, bueno uh -huh. pois eh, pois eso que sí, que fan unha labor moi, moi importante. E tanto que sí que fai unha, fai unha labor eh, a parte de fermosa unha labor moi importante para a comarca, para a zoa e eh, todo eso que fain eles porque con Xavir quería falar eu tamén neste verán, porque quedamos en que alá donde son eu hai tamén un castro pero está tapado, e ese castro, enriba do castro, pois hai labranza. E claro, non queren, os que leva eso, os dodos dálles do, igual, porque xa non viven ali, pero que leva a labranza, non queren falar deles, porque dize, é, eh, despois ven, e de destaino isto, donde metemos las vacas, se li collen catro vacas. Claro, tamén é lóxico Sí, que, que é lógico Pero, pero en fin, o redor do Castro Ten ele unha mansión Sí Que isto estaba moi impresionante, o montón de restos sí. históricos que había, non? Porque eu cando fixemos o da Calzada Romanda e Cilda unhos arqueólogos que viñeron nos anos 1920 mm. e precisamente buscaban o resto do paso que foron os uh -huh. que descubriron a Pontes de Gatín. Sí. Uh -huh. eh, e, e decían, escavaron un pouco e, e dice, pero non podemos escavar máis porque aquí está todo cultivado. No ano 1920. Claro. E unha, cubrir. E foi que descubriron o miliario ah, sí. que hai encima da ponte, non? Sí. Que precisamente falando con Moure, pois pues, eh, o, o, fixeronlle o colectivo Patrimonio dos Ancares unha proba fotográfica, uh -huh. que despois lle fan unha foto e cunha aplicación dos ordenadores, informática e tal, pois pues, poden ler o que hai inscrito na pedra, non? e resulta que esa inscripción de Pontes de Gatín claro, se si miras a pedra a simple vista non se ve nada, sí, pero, sí, una, sí. nada. pero ten aí, ca, ca técnica esta enseñanxe, que ten unha inscripción do século XVIII que é al protector de los caminos del reino de Galicia non uh, uh, uh. e que supón que é Carlos III en uh -huh. un homenaje pero debaixo desa de inscripción do século XVIII ca técnica esta Colectivo Patrimonio Ancares descubriu tamén que hai Inscripción uh -huh. un inscrición romana. Ya ves, investigación baile. 100%, ¿eh? Sí, no, no, eso que o que parte preguntan a la xente y bueno. Sí. A verdad que temos moita suerte con eles aquí porque porque bueno, te e van disfrutar des precisamente sí, non só sí. mentes es que a base, da, da, dan a coñecer toda to, toda a historia da propia da zona e eh, todo eso, e ao mesmo tempo aí investigación que sirve para poñer en valor moitas das cousas que se descubren, non? Si, sí, e enseña á poburación porque ao final, pues, o tema da historia arqueolóxica é unha cousa que podes pensar que non lle interesa, xeante pero logo eles saben comunicalo e, sí. e, e, e, e, e a xente disfruta sabendo estas cousas do, do, do seu pasado non? Porque, sí. o que son as presentacións dos, dos libros que presentaron Becerreá, sí. Navia e Cervantes estuveron eh, pois pues enxeron o falón todo non? Pero que gusto, solo por veciños que queren que teñen interese non? Claro, de, sí, ser, sí. Pues, a, a pena dos mouros a pena a, a tallada a pena sí, sí, sí. amarela a pena bueno, furada Sí, a sí. do gato A pena de, bueno é, é O está moi bien Eu teño, como funha líder Unha son exemplar sí. e, e, bueno, é unha pasada Está mirar en alguna vez alguna cousa curiosa Por aí para volar vola contar <risas> pues, <risas> Porque a mín falábame tamén Que ten un libro Un tal Manolo Que de Villa Quinte Que estuvo, bueno está acabado entre, entre Villa Quinta e Barquelona porque eh, eh, pertence a Casa Galega do Hospitalete, toca tambor e eh, pouco máis e entón, pois, ensiñoume ese libro e dixo se quere saber algo, que lle preguntar a Xaver Maure si, sí, no, saben todo aparte que se si non saben, van preguntar van buscar bueno, eh, caduda non se quedan. non incluso fan outra cousa que falando con Xaver, fixeme moita gracia que tamén descatalogan sí. falsos falsos restos tamén fan iso e me fixen, dicen, non, é que din aquelo e ali non é tal, non? entón <risas> eles van, demostran <risas> que xa a patrimonio que veian é, é que digan, no xa temos bastante coquetemos temos moito coquetemos non faz falta inventar, non? Claro. con cala veces que eh, pois aos restos catalogados, pois pues, tamén os descatalogados. Sí, señor. Moi ben. Bueno, eh, aparte de de eso, de que estás nos dicindo que estás de eh, bastante, eu eh, no sé, casi casi con normalidade que xa faz, mm, rutas coa bicicleta, que máis cousas nos podes eh, contar? Eh, pois, pues, mm, pois pues non, si, sí, teño aquí a ver que vos podo non sei en que... que queréis que vos fale pois falanos da de, de, de, de... bueno, se si, si hai propostas ademais desas de, de que disetxe de, de rutas há propostas tamén para poder para isto que xa está a piques de celebrarse o pronto os magostos e outras eh, festas sí, bueno, non sei este... aquí é que é o malo o que son festas eh, non estuvo habendo, eh O sea, aquí, por exemplo, na nosa patronal que temos de merendas o Santo, pois, pues, xa o segundo ano que non en setembro, non se fixo. O San Froilán, eh, o que son as barracas, pois estiveron no alambre hasta ora que eh, sí, sí. estiveron a punto de non de non poñelas, pero a xente pois eh, reclamou e tal, e eh, vanse poñer. Ademais parece que non lles van cobrar nada, uh -huh. o cal parece que as atrasios isteas non son eh máis máis baratas, pero o que son as casetas non, non van, non van uh -huh. as casetas de madeira de toda a vida ali no parque, non? Pois é, sí. parece que non, que non se van a, a instalar eh, E logo, pois vai pouco a pouco, o que che digo nos, eh, non é que a ruta que tiñamos do San Froilán que tiñamos como 300, 400 persoas inscritas, uh -huh. pois esa non a facemos, porque o que che digo, esta fixeron unha dos logos sí. por exemplo, na sagrada pero pedían un test de antíxenos, non? Sí, claro. Que, a ver se vai... Claro, tamén é un pouco... Pois que pedir a xente que che traiga un test de antíxenos de, das últimas 24 horas... Sí. sí. Tamén eh, dificulta moito que as tarefas así de que se poidan facer, pero tamén no Instituto estamos todavía ca mascarilla, con moitos protocolos. Mm. De momento non estamos facendo eh, actividades extraescolares... Pero, pero vamos a empezar xa, porque eh, Mira, o ano pasado non houbo nada E agora ao lunes eh, Vamos ter un, un taller de radio Un obradoiro de radio, fixete tú Que me quedaba aí que, que hai unha asociación que se chama Avereso mm. Que non sei xe os conhecedes eh, É radio comunitaria E vieron sí. no verán no Mes de xullo, organizaron un taller Que foi en San Román de Cervantes Foron todos os sábados O la mañán eh, do mes de xullo que a xente voluntaria que quixera participar, eu non, a mí non me coincidiu de, de estar eh, en Onfun, pero bueno xa tiña contactado porque pa facelo con rapaces do instituto eh, era a primavera pasada, non puido ser polo COVID, se si o vamos facer ahora no colexo, no instituto, o esta semana que ven eh, uh -huh. tamén sabedes que está bueno, que temos aquí instalado Oliver Lachey Eh? que rematou a casa de, a casa Quintós sí. que a ali como, bueno e tamén están programando actividades nos colexios xa para, para o mes de Xaneiro xa van a empezar a, a xa facer cousiñas, cous rapaces, non? Sí, menudo o balcón ten a súa casiña eh? Vouche decir que non que me, dixome que fora que a bici bueno ...tengo que ir, no, pero... ...ya pasé por un día conciéndolo hace tres veces... ...y no me atrevo mucho a baixar... ...porque digo, igual después me no subo... <risa> sí. ...entonces... ...sí que sabes mejor dónde está mi Lela... ...hay que baixar mucho... ...no, no hay que baixar mucho... ...pero bueno... Eh, eu ...hay muchos sitios que a veces techo coche... ...para que a diño andando... ...porque digo, eso no puedo volver eu como vou de desde Real xa me chegar ali arriba xa me xera chegar ali arriba xa porto aqui xa igual me meto para ali para baixo e digo igual xa e eh, mm. digo teño que esperar tamén eh, a ver se si un día o preparo ben e me acerco a ver a ver a, sí, a sí, casa sí. porque se si digo verdad e non fos so. pues pois Pero... é, é, é é fermosa además o Libre xa xa que bueno é unha pasada porque estamos mirando que ir xogar o baloncesto de Real e estamos ah. mirando aquí o seu club para organizar unha unas pachangas así sí, sí, como al sí. verdaxe, non sabes a ver se si, xa que está ela aí, está motivado, pois pues a ver se si, porque hai equipo, non sabes, pero máis que compiten nin son, pero un pouco unha cousa máis recreativa, máis sí. aberta a a xente que non que non entrena. Sí, sí. E entón por pues, si sí que, que estamos mirando a ver tamén se se ponga aquí en funcionan esto O, da, o dos eh patxancas de Baron Cristo con oliveira. A ver, a ver, a ver. Por curio bueno. que o funo do Poidambe, non estaba. Estaba non por París ou non sei onde. Ya, para... no, pero debe de estar esta, esta temporada, eh? Sí, porque... de, bueno, esta temporada se ve que estou por aí, pero se diría se non sei onde estaba ou pola Coruña ou algo así. Estaba en algún evento. Sí. Mm. Oye, pues... mira, eh Fernanda, hai un señor que se chama Carlos Ares. Que pregunta que se esa cova dos Mouros ten, ten algunha algunha lenda asociada? A pena dos Mouros, pena, pena dos Mouros. Teño que, mira, hai aquilo chaman dos Mouros aquí, Pena Tallada, o Castro de Pena Tallada, que non sei moi ben cal, a cal se re, eh, refere, pero relacionada cos Mouros, chamámolle aquí encima do fadal Pena Tallada. Sí. Que si que vin sí, que, que era un un, un campamento mouro. Aha. Uh -huh. Pero a ver se si veixo aquí, en o libro de... de Ten todo explicado aquí. Ah, sí. Moura, ten todas, porque que temas de 500. Sí, carai. a pena tallada. Eh, está en entre as parroquias de Mosteiro, Vilasante, eh, de deriva o composto deriva do latín, de que significa cortar, ¿no? Sí, sí. e eh, bueno o nome da yo unha gran rocha cunha fenda cortada artificialmente de máis de 15 metros perca, ademais de que eh, que era unha explotación de ouro uh -huh. a feo aberto da época romana situada nas inmediacións si, sí. sí, pero esta eu inlle, inlle a, a por ali unha lenda que relacionaba cos mouros, pero non veixo aquí que o sí. que o teña posto Xavier pues, Xavier pero Mira, pena dos mouros, claro, e que hai vari Mira, hai muitas, teño mira Hai penas dos mouros, una, dos, tres, 4, cinco Sete pena de, dos mouros Jolín Por exemplo, en Riamonte, en Vilarello sí. Hai unha pequena cova onde vivían os mouros que gardaban xoias de ouro e prata uh -huh. Nas inmediacións hai un castro Por exemplo, en Robledo de Son, en Navia sí. de Suarna sí. Os mouros agocharon un tesouro debaixo da te. Miren, todos hai tesouros sí, en sí. no Monte Balongo en Moia Errão. Rao sí. Unha medorra do período neolítico en febreiro de 2020 toparon Dice tamén hai unha alusión a ese ser fantástico, a Cova dos Mouros, Olé. preto da estrada que vai cara a Vilar do Souson de Ferrea. Mira, isto nunca oíscite en eu aí se sí caix covas, pero sí. dice que durante a Guerra de Independencia foi utilizada polos guerrilleiros, pois eh, bueno, Cova dos Mouros en Mosteiro, na Via de Xuarna. Si, sí, en Mosteiro si sí, tamén hai un, así que precisamente é unha, unha parroquia, pois lindando a parroquia de Undeuzo. E despois na aldea do Lago, onde Cerrea. Sí, bueno, a, a, que tá aí preto a vos? Sí, mira, esta dicen un, no, un mozo e a súa noiva Regresaban regresado aldea despois de pasar o día na feira de Cerrea. Sí. Era tardiña, a fatía frío, iban collidos en da man. Eh, empezaba a nevar eh, dice que, que, que bueno, que xa estaban chegando que viron o fume das chimeneas sí. pero pouco duroulle esa alegría porque detrás das, das penas dos mouros apareceron os bandidos <risa> o que era o xefe acercouse o mozo e colleulle eh, a pluma, unha pluma estilográfica que lle tiña en grande estima e que sempre levaba. elevaba sí. eh, o mozo forte e con zona de non terlle medo a ninguén abalanzouse sobre o asaltante pero non chegou a alcanzálo, xa que unha bala acabou coa súa vida, mira. Vai, hombre. Sempre hai así... sí, bueno, oh. pois pues, sí, ese, ese o povo, vamos, é un pobo grande, pero tú cando vas por a estrada non te fixas, non o povo, tens que parar, como parei en eu, pre... digo, este povo algo máis grande que esto que se ve aquí. Pois pues, sí, e hai unha cova, si sí. eu vim esa cova. Oi, xa espero que estou mirando é que aquí é, é, falas es de moros, Pero aquí non hai mouros, porque mira, dice, e segundo topónimo mor significa pedra. Sí. O sea que non é non é nada dos mouros. Eu toda a vida pensaba que eran os mouros, ya non son os mouros. Sí. Vou dicir que xe de cormoura ou ou ou eso. Pero parece que pena dos mouros significa pedra. Pois pues mira, bueno, pois pues, iso que, que se bada, é es que por aí moitas moitas covas, ¿eh? hai moito eu teño a veces cando eh, o mesmo pasa por a zona da Fonsagrada, sobre todo que é entre Asturias e Galicia, moitas covas hai. E hai moitas, hai moitas e eu Eh, non, mira, non é unha cousa que me guste moito me Termina as covas, sí. pero aquí hai moitísimas porque pasa pasa a Franja caliza. Sí. Temos rocha caliza, então a rocha caliza eh é a que produce pois pois covas porque sí. a auga filtra e desfai a, sí. a pedra e fórmanse covas. Eh, aquí temos pois en Ferreiros de Balboa en Vilar do Arzón, en Curfúl. Sí. Bueno, en zona que dicí hacia onde ti vives. Todo pola, pola xerra do, do Touro, sí. por aí hai tamén, Sí por aí hai moita caliza e a caliza sí que forma, forma covas. Sí, sí. Sobre por... todo que é nesa línea. Porque cando vas, que é unha das parroquias que se chaman a parroquia de Mosteiro, non sei se estás ouído unha vez falar eh, de justo de coese que, toca, que tocaba o acordeón, pois que pertenecía precisamente a, este, a esta parroquia de Mosteiro, e aí hai unha cova tamén, pero que era donde sacaban ouro e cerro e non sei que máis. Pero a cova existe. Eu vina de, de, de preto, pero eu, eu que bado, digo, eu tiño que ver o ceo senón un horro de pena. Si sí, que dá claustrofobia, verdad? Si, sí, a men da mecastrofobia esa. Uf, que... Oye, unhas que, que hai moi bonitas de, de ir aquí en Galicia son as do Reicintolo, esas de... Ah, si, sí, de, de Mondolledo. Esa sí. Si, si, si. Pero nesa sí que entrei. Moi ben, moi ben a visita. Si, si, si. Justo fun porque unha xante de fora que me querían ir e fomos, non? Que eu... Uh, Fue la única vez, bueno, tampoco nos queda aquí. Pero que precisamente por Mondoñedo es donde pasa la franja esa que llaman Caliza de Vegadeo. Sí. Y, y bueno, esas cosas son muy, muy recomendables para ir a verlas, ¿eh? Sí, pero sí. Pero ya hay que tener cuidado, que <risa> hay que estar ágil, ¿eh? Hombre. No parece parece de broma, pero... Sí, sí, sí, no hay que estar porque aparte que hay mucha meta dentro. Mucha. Eh, sí. Eh oscuridad lógico eso, eso creo que no ¿eh? eso sí que ya no me tengo tan, tan claro oye pero Moures y yo soy Colectivo Patrimonio dancares alí donde van que escuitan algo de tesouro o e sea, tal eles estaban aí sempre topan algo porque eu alucinei cando empezaron ali sacar cousas monedas isto uh -huh. unha cha de non sei en donde sí. e digo pero e donde vistes e dixo non ali digo que se si por ali paso eu bueno anda que teño ido por aí eu nunca nada nada vim non Sí. Y, y, y, y bueno, verdad que sí, que tengo una habilidad... Eh, sí, sí, con... sí. Lo que pasa es que esta gente pues, está acostumada. Es lo que les gusta y ellos miran. Ven una pedra pequeña y saltan mirando. Pues esto es de tal sitio, esto es de cual. Sí. sí, sí. Bueno, ver porque a veces estamos todos mirando, ¿no ves? Sí. ¿Eh? Esas cousas de diante sí, sí. Eu, Outro día Fueron me enseñar un resto de, de calzada romana E dices, espera, e tú como dices isto? <risos> no, digo Eu paso, e veixo Tambén paso eu, anda que non paso por aquí Dijo, como se fijan no, no, Pois eso, no, no que a disposición De... Si, sí, si sí. sí. bueno, bueno, pues, pues Este Carlos Arias, eh, Arias. Fernanda Arias. Dache moitas gracias pola explicación Es que no sé si yo si que quería saber, pero no libro, porque hay 500 en no el libro, ¿eh? No, no, pero es muy eh, el pulo que Oye. di, eh, muy interesante. Muy bien. Oye, pues, pues eso. Agradecida también. <risa> Bueno, Fernanda, que incomodámoste porque sabemos que ti tem, tamén tes outras ocupacións, pero agradecemos-te moitísimo a túa grande colaboración e participación no noso programa. Cada semana volveremos a incomodarte, máis ou menos esta hora ou un poquinho máis tarde, o que pasa é que, bueno, pues pois, eh, agradecercho. Exactamente. Vale, pois pues, veño, xa nos vemos a, a semana final. De acordo, Fernanda. Oye, eh, Fernanda... Vale, pues, viña, a estúdio que todo vaya ben. Vale, Fernanda Si, sí, diga <risas> Grazas polo te diga Si sí. sí. facen... no, Xa me no, estás haciendo no. maior No, no, é sí. si que, eh, ¿no? <risas> <risas> no, que, que no No, que Quero te pedir perdón pues por non haberte nomeado Nesa entrevista que me fixeron eh, Da Voz de Galicia Ai, te, teño que verla Porque hoi estaba fora Pues pois eixa mandar por whatsapp Eu teño a voz na casa pero, pero Minha nai pasou ye, Porque a minha nai mira os cursigramas Si sí. E <ríe> <ríe> xa se entreten con ele E xa ele non sale dai bueno, pero, sí. pero, pero eu mando xa. Vale, pois pues, si, sí, si sí, Manda a mano <ríe> bueno, <pero>, Por eso xe <ríe> pido perdón Que non te non me a ti Como correspondente nosa Pois aquí, de sempre en Galicia Veña ah, bueno, moi, Moitísimas grazas Tanto eh, a ti Graciñas, eh, Fernanda Volvemos a repetirlle aos nosos eh, Seguidores que hai al GUS Aqui sí. no, no, no Facebook Que siguen aquí en contacto Conosco Carlos, unha aperta moi grande E eh, tamén a Manuel Pérez Álvarez Que era baixa limia E te conhecía sí. moitísimo sí. a, a un oso Xosela Mela sí, sí, Finado, señor. grande amigo sí. Bueno Muito indicado a todos. Pois pues isso, despedimo como siempre con música. Vale, beijinho. Tchau.